Там, де добою готуючись, лави кавконів стояли. Близько туди підійшов Посейдон землі-потрясатель, і до Енея звертаючись, слово промовив крилате. «Хто із безсмертних богів осліпив тебе нині, Енею? Що з пелеоном безстрашним ти збройно готовий змагатись?» Він же багато сильніший за тебе, з безсмертним, любіший. Щоб не потрапить в оселю Аїдову в супереч долі. А коли жереб лихий і загибель Ахіла настигнуть, сміло виходь з ворогами у лавах передніх змагатись. З інших Ахеїв ніхто із плечей твоїх зброї не зніме. Все роз'яснивши, лишив посейдон по цій мові енея. і, дивовижно одвівши імлу, він Ахілові очі знов прояснив І здивовано той навкруги оглянувся, тяжко зітхнув і до свого відважного серця промовив Горном, диво велике! На власні побачив я очі, спис мій лежить на землі, та ніде я навколо не бачу мужа, в якого я кинув, його наміряючись вбити. Бачу напевно тепер, що безсмертним богам таки справді, любий Еней, я ж гадав, що він марно тоді похвалявся, хай забирається геть». Зі мною він битися збройно більше не схоче, радіючи з того, що смерті уникнув. Зараз же час мені в бій, войовничих закликать Данаїв, вийти на супроти й інших троян випробовувати сили. Мовив і, так, ідучи, підбадьорював кожного мужа. «Нині не стійте здаля від троян, богосвітля Ахеї. Муж проти мужа виходьте, збройно готові змагатись. Важко одному мені, хоч який би не був я могутній, воїв долати стількох і збройно із ними змагатись. Навіть Арей, хоч і Бог, він безсмертний, і навіть Афіна встоять під пащею бою, такого проте не здолає». Те, що силою рук або ніг чи поривом одваги зможу, робитиму все до найменшого я запевняю, кинуся прямо в ворожі ряди і не радітиме, певно, той із троян, хто на спис наскочить мій мідяногострий. Так бадьорив він своїх, а тим часом осяйливий Гектор. Лунко гукав до троян, закликаючи йти на Ахіла. «Трої сини гордовиті! Не бійтеся ви, Пеліона! Міг би і я на словах із самими безсмертними битись, а на списах небезпечно. Вони набагато сильніші, тож і Ахіл не всі свої виконать може погрози». Збудеться дещо, а дещо розсиплеться вже й з півдороги. Я проти нього йду, хоч руками він з полум'ям схожий, з полум'ям схожий руками, могуттю, залізом блискучим. Так бадьорив він троян, і списи свої в піднесли трої сини, і зійшлись вороги, і залунали їх крики. Раптом з'явився перед Гектором Феб Аполон і промовив, «Гекторе, в лавах передніх убій не вступай із захилом. краще тримайся у натовпі, між сум'яття бойового, щоб не поцілив він списом чи з близько мечем не ударив».